Sau de cornul sunând Mirase a cer Și a povară Pe batistă Cu sânge scriu Să-mi pe mormânt o vioară Din fugă un glonț m-a oprit rând în noaptea polară A înghețat și luna pe un vis Spre cer Mă uit ultima oară Iubito îmi încalc jurământul scris către mamă și țară, mă cheamă acum doar pământul. Fiem țară ușoară. Iubito de nu mă uita, arde între buze o țigară, arde în rana mintirea ta, doar moartea de acum ne separă. Iubito, vin corbi flămânzi, miroase a pământ și a povară. Stau stelele în cruce pe cer Tu să-mi pui pe mormânt o vioară